A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathiran ila yaumiddin. Amma ba'd. Imetangulia katika darasa mbili tangulia tulizungumzia na madao ya kwanza ad-dinul na mambo ambayo kuwa ya wajibisha dini hii iwe ni ya kila mtu kisha tukataja katika darasa ya jana mada ya pili kuhusiana na misingi ya dini hii ambayo ni arkanu alislamu al khamsa na tamarat au baadhi ya tamarat na faida za hizi arkan inshallah katika darasa ya leo فازوممزي <تصفيق> يا سهام يا تاتو شرح أصول الإيمان nayo ni ususul الأقيدة الإسلامية misingi ya aqida ya islam asema alshaykh muhammad bin saleh alutaimin Allah yarhamuna wa iyyahu ad-din alislamy kama sabaqa aqidatan maelezo kuhusiana na dini ya Kiislamu na tulitaja kuwa dini hii ni akida yani itikadi za moyoni wa sharia na kadhalika ni sharia inayofungamana na matendo ya wanadamu hii dini imekusanya mambo ya yafungamana na moyo ya mwanadamu wakadhalika imekusanya kadhalika مambo yanayofungamana na matendo ya huyu mwanadamu akida na sharia waqad asharna ila shay'in min shara'ihi wa dzakarna arkanahu allati tutabaru asasan li shara'ihi asema sheikh za islam wa dzakarna na tukataja nguzo zake misingi ya sheria ya Uislamu alati tutabaru asasan lishara'ihi misingi ambokuwa yazingatiwa kuwa ndiyo asasi ya sheria yote ya dini ya Kiislamu nazo ni arkan al khamsa nguzo tano za Uislamu hizi ndizo misingi ya sheria ya matendo ya mwanadamu katika واسلامه اللي يحتاج مختصر يلزم مزيوا في دراسه الجامعه مع مختصره اسا اما العقيده الاسلاميه اما سهمي الثاني أم يا دين هي اللي يكون ني عقيده يا كي اسلام فاسسها بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره مسيجي هي عقيده يا اسلامه مؤسسيها جويا الايمان بالله كمؤمني الله سبحانه وتعالى وملائكته وملائكته وكتبه وكتبه الله سبحانه وتعالى ورسله ومتتيمه الله سبحانه وتعالى واليوم الاخر نؤمن سيكو يا مشو والقدار qadari khairihi wa sharri ya khairi na ya shari mambo sita haya ndiyo misingi ya aqida islamia aqida sahihi ya uislamu umeasisiwa juu ya misingi mitano, uh, misingi sita hizi kama vile matendo ya kisheria ya Kiislamu zimeasisiwa juu ya arkan alkhamsa za uislamu اسم وكدل على هذه الاسس كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم هي الممسين سته ذا ايماني او عقيده الاسلامي دليل yake ipo katika qur'an wakadhalika iko صلى الله عليه وسلم ni vitu au ni mambo yenye dalili kutokana na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala صلى الله عليه وسلم ففي كتاب الله تعالى يقول الله اسم الله سبحانه وتعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم تبلا المشرق والمغرب سيما تو كجهوزا وسوponde وما شرقي وما مغربي يعني ketika suala ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين ولكن ketika جمله يا mtu kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho na malaika zake Allah subhanahu wa ta'ala na vitaguvi yake Allah subhanahu wa ta'ala Wa nabiyin na manabi wa Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya katika jumla ya wema ni mtu pamoja na kuwa ni mwenye kuhifadhi na kukimu salawati awe anayo imani ya mambo ambayo kuwa umetajwa hapa hapa umetajwa mambo matano na ya sita itakuja dalili yake katika hii aya imekusanywa sheria na akida zimetajwa sheria na akida Sharia katika kukimu swala naam mtu atakapokimu swala basi ametekeleza jambo katika sheria wakadhalika atakapokuwa ni mwenye kuamini Allah subhana wa ta'ala na missing sita za imani basi huyu kadhalika atakuwa ametekeleza sehemu ya pili ya kidini ya Kiislamu ambayoakuwa akida kwa في القدر na dalili ya kuamini alqadar asema Allah subhanahu wa ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar kila kitu sisi kwa uwezo wama amruna illa wahidatun kalamhim bilbasar na amri yetu kwa jambo ambalokuwa twalitaka basi ni upesi kama vile kupepesa macho kalamhim bilbasar kama vile kupepesa macho na huwa liwa huwa liwa lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelitaka hii ni dalili ya ya qadar hapa Allah subhanahu wa ta'ala asema hakuna lolote ila ameliumba kwa uwezo wake biqadari kwa uwezo wake na katika uwezo wake kuibainisha asema kuwa hali jambo lolote ambalo kuwa analitaka basi uliambia likawa na likawa kama vile mtu macho na mara moja likawa lishatukia lisha alolitaka Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo katika hii aya kunayo dalili ya nguzo ya sita يا الإسلامية أو الإيمان الايمان الإيمان بالقدر وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كاتكا سنه يمتمي صلى الله عليه وسلم فزمهكوجه جمله يا فيتوي زمتجوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لجبريل مجيبا لجبريل حين سأله عن الإيمان قال سماه متوم صلى الله عليه وسلم وكم جيبريل عليه السلام فند انيقوم uliza kuhusiana na imani ni nini alisema jibril alayhi salam ayo fa akhbirni an al iman الله عليه وسلم faqala al iman an tu'mina billahi imani ni mtu amuamini allah na amini malaika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kutubihi na vitabu vyake Allah, wa rusulihi na mitume yake, wal yaumil akhir na siku ya mwisho, wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi. Na wamini kwa kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya khairi alopitisha au la sharri ambalo kwa limemfikia mtu. Katika hii hadith Mtume sallallahu alayhi wasallama amezitaja zote kwa jumla. Arkan za al-Iman ambazo kuwa ni sita. Na hii ndo asasi ya akida ya Uislamu. Akida sahih ya Uislamu umeasisiwa juu ya misingi sita hii. Na misingi sita hii ndo dhamira na magumuni ya Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaimin rahimatullah alayh kutunga risala hii alikusudia kuzibainisha kwa njia e, mktasarifu ili kila mmoja awe ni mwenye kufahamu imani ambayo kuwa atakiwa aiamini katika dini yake ya Kiislamu. Maana wengi wa watu imani kwao inayo ufahamu tofauti. Na ufahamu hizi tofauti ni fahamu ambazo kuwa zienda kinyume na hakika ya imani kama ilivyokuwa katika mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndipose yatakiwa kila mmoja Aifahamu, ufahamu sahihi wa imani baadhi ya watu kuwa imani ni mujarad mtu kutamka ulimi wake kuwa mimi ni muumini au mwingine adhania kuwa akifanya baadhi ya matendo basi ye ni katika waumini wakamilifu au ye kujinasibisha na watendao wema pasina ye kuwa mwema Adani ya kuwa ndiyo imani. Hizi ni ufahamu tofauti tofauti ambazo kuwa zote mpo tofu Bali imani ni kama ambavyo kuwa itabainishwa hapa biidhinillah. Asema ama ya kwanza al-imanu billahi ta'ala. Mtu atakaposema kuwa mimin na muamini Allah subhanahu wa ta'ala, Atakiwa atambue anachokisema yatakiwa nini? Asema al-iman billahi yatadhammanu arba'at umur. Kumwamini Allah Subhanahu wa ta'ala yakusanya mambo manne. Utakaposema kuwa umwamini Allah Subhanahu wa ta'ala basi mambo manne yatakiwa uwe unayatambua ili iwe ni imani ya kikweli. Wa alaykum wa Kwa jumla al-awwalu al-iman biwujudi Allah ta'ala ni uamini kuwepo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa yupo Hili jambo la kwanza na la pili al-imani bi Subhanahu wa Ta'ala uamini kwa ulezi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa viumbe vyake kwa ndiye mwenye kuvilea viumbe vyake Kisha la tatu al-imani bi uluhiyyatihi wa Ta'ala waamini kuandiye mwenye kustahiki peke yake kuabudiwa ye ndiye ambaye kwa Kuwabudiwa kuabudiwa yake kisha na jambo la nne al-imanu biasmaihi wa sifatihi ni kuamini majina yake Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake majina mazuri na sifa zilizokuwa za juu mambo manne haya Atakiwa yeyote ambaye kuwa asema kuwa anamwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala yatakiwa yote yapatikane katika kusema kwake na kutamka kwake kuwa mimi ni namwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ufafanuzi kusiana na kila mmoja wapo asema Sheikh Allah yarhamhu wa iyyahu Al-awwalul iman biwujudi Allah Ta'ala Wakaddalla qad ala, wa ala wujudihi Ta'ala al-fitra wal wa shar'u Kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kunazo dalili za kifitira za maumbile Allah subhanahu wa ta'ala ameumba zake kuwa kwa hali kuwa watakapozingatia maumbile basi watajua kuwa kunae Allah muumba wa vitu hivi wakadhalika al aqlu kunayo dalili ya kiakili ambaye yote mwenye akili timamu lau atakuwa ni mwenye kuzingatia kwa akili yake basi itamfikisha katika kumtambua au kutambua kuwepo kwa Allah subhana wa Ta'ala wa na Allah subhana wa Ta'ala kadhalika amebainisha kisheria yani kwa kupitia ayat za vitabu vyake na maneno ya mitume wake wamebainisha kuwepo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na jambo la nne ambayo kuwa ni dalili ya kuwepo kwa Allah al-hissu hissi yani kwa kuona na kwa kusikia mtu viungo hivi ambavyo kwa subhana Subhanahu wa Ta'ala amempa basi aweza kuvitumia kuthibitishia kuwepo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amma dalilatu al-fitra al-wujudihi ta'ala. Ta amma dalili ya kiumbile fitra ya kuonyesha kuepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala asema fa inna kulla makhluqin qad futira ala al-iman bi khaliqihi min ghairi sabqi tafkirin au ta'limin kila kiumbe kimeumbiwala al-iman Allah subhanahu wa ta'ala min ghairi sab kitafikiri au taalimi basi kutanguliwa na kufikiria au kujifunza kuwa yupo Allah subhanahu wa ta'ala la bali kwa maumbile Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu kutambua hilo asema wa la yansarifu an muktaba hadhihi alfitra illa man taraa ala qalbihi ma yusrifuhu anha na wala hakuna chenye kumtoa mtu katika umbile hilo Naam la yansurifu an muktadha hadi fitra illa man ala kalbihi, ma yusrifuhu an mtu imfikie katika moyo wake jambo litakalobadilisha umbile hilo yani fikra potofu limfikie au mafunzo ya upotofu yamfikie hapo ndipo utapata kuwa anza kukana kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka ukapatikana wenye kukana kuwepo kwa Allah Mola wenu wote au ni mwenye kuthibitisha Mungu au Mola ambaye kuwa si Allah Subhanahu wa Ta'ala akathibitisha kitu kingine kuandicho aiywa Mola wa viumbe. Likao ni Nabii sallallahu alaihi wasallam kwa kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala asema: Ma min mauludin illa yuladu ala alfitra. Hakuna azaliwae illa yuladu ala alfitra. illa huzaliwa katika fitra fitra yaani umbile la kukubali kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala fa aba wa illa wazazi wake huja wakabadilisha fitra hiyo wakamfanya kuwa na fikra za yahudi na itikadi za yahudi itikadi ambayo kuwa ni yenye kupinga Kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala au wakawa ni wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa ambazo kuwa si zake au yunassirani au wazazi wake huyu mtoto huja wakambadilisha fitra yake wakampa fitra za kinaswara za kusema kuwa Mungu ni mwana na ilhali huyu hakuwa ana habari za kuwa mwana atakuwa Mungu taib au yumjisanihi au huja wakabadilisha fitra yake umbile aloumbiwa, wakamwambia kuwa Mungu ni moto na ilaali yeye toka alipozaliwa ilikuwa angeachwa basi angekuwa ni mwenye kukiri kuwa Mungu wangu ni Allah Subhanahu wa taala Jambo hili lau utauliza mtoto yote ambaye kuwa tayari asaanza kuzungumza na kupata akili kuhusiana na Allah Subhanahu wa taala utamtajia Allah yuko wapi ataashiria ataashiria juu Ukimuuliza nani ana nguvu zaidi ya wote, takwambia ni Mungu, ni Allah. Hili njambo, lililoko katika umbile. Nani ambaye kwaaweza kuadhibu haimshindi lolote? Kimuliza mtoto ambaye hajenda shuleni, ndo bado azungumza, na amejua kuzungumza, ajifahamu. Yote atakujibu kuwa ni Allah subhana wa Ta'ala. Wala hatasema ni moto. Wala hatasema, eywa, kitu kingine ila Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nani afakuogoko zaidi usipomtwii hiyo eh, basi atakuwa ni mwenye kukadhibu ni Allah bali watoto huofishana wakicheza mtoto akifanya jambo la kosa amwambie mwenza, mwenzake wewe Mungu atakuchoma Mzee Mungu atakuadhibu Mzee Mungu anakuona. yote haya ni fitra nani alimfunza hilo hakuenda chuoni wala haketi mzazi wake akawa mwenye kumlakinisha na kumfunza sema kadha jibu kadha la hii ni fitra kila mwana anzaliwa kwa hili ila wazazi ndio na mazingira ambokuwa mtoto, huja ikabadilisha ile fitra ikawa anza kutaja wenginewa usiku Allah subhanahu wa ta'ala hii dalili ya kwanza ya kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala athani wa amma dilalatu alaqli ala wujudi Allah ta'ala ya pili ambayo kwa ni dalili ya kiakili ya kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala asema Sheikh Allah yarhamuhuna wa iyahu, falanna hadhihi almakhlukat sabiqaha walahiqaha la budda laha min khaliqin awjadaha asema viumbe hivi vyote vilivyotangulia vya mwanzo na vitakavyopatikana baadaye la vitaka budda ziwe na aliye zipatisha aliye vieka aliye viumba lazima akuwepo kuepo nam ith la yumkin an tujid nafsaha bi kwa kuwa hakuna uwezekano wa viumbe hivi ni vyenye kujileta haiwezekani hilo wala yumkin an tujada sudfa na wakadhalika haiwezekani ikapatikana kighafla bin binvu la labuda kunaye ambaye kuwa alivi alivyeka mbingu na ardhi na mengineo la mtu ataangalia atakuwa ni mwenye kusema kunae aliye Aliye nyua mbingu na kunaye aliyetandaza ardhi hii na kunaye ambaye huleta usiku na akabadilisha na mchana na misimu na utowajua mashariki kuipeleka magharibi yote haya haiwezekani kuwa ilijitokeza Pasina ni ambaye alivi alivyeka na kupangilia asema la yumkinu an tujada nafsuha Liana nafsiha liana shay la yakhluqu asema kwa kuwa hakuna kitu kinachojiumba Hakuna kitu kinacho jileta kikajieka katika kuepo leannahu qabla wujudihi maadumun fakaifa yakunu khalikan asema sheha kwa kuwa kitu chenyewe kabla e, ya kuepo ilikuwa ni maadum hakikuwepo naam fakaifa yumkinu au yakunu khalikan hakikuwepo jinsi gani kitakuwa ndicho chenye kujiumba au kuumba haiwezekani hii ni dalili ya kiakili hili mjadala wa kiakili mtu lao atajadili akili yake kwa mpangilio huu Kuwa hakuna kitu na chajileta kikakuwepo au hakikuepo kisha kikawa ni chenye kujiumba hili jambo akili halitukubali tayib asema wala yumkinu an tuja sudfatan wakadhalika haliwezi kitu likapatikana ghafla Pasina kuwepo na kilichosababisha ku, kutokea lana kullu hadithin labuda buda lahu min muhdith wa kulla tikyo lazima kunae aliyekiharakisha kikatokea aliyekisababisha tukio hilo likawa kutokea. kama watakazosema wataka na science ulimwangu ulizuka mara moja basi kunae aliyezua ikawa katika utaratibu ambao kwa kama ambavyo kuwa wanadai au wanasema asema wali anna wujudaha ala hadha an-nizam al mutaalif kwa kuwa kuwepo kwa ulimwengu huu au kitu chochote kwa niidhamu al-badi nidhamu hii ya ajabu naam wa tanaasuq mutaalif mpangilio ambao kuwa hauna ihtilafu ndani yake umpangilika walirtibatul multahim baina asbab wa musabbibatiha na kuwa mafungamano makubwa baina ya sababu na matukio yake yani kukuwa kwa na mawingu basi kutakuwepo na mvua na kuwepo na mvua kutota mimea tayyib kuwepo na jua linalochomoza na ukali wake ukawa ni wenye kuotesha mimea yaani kuwepo na sababu na musabib vitu hivyo katika nidhamu wa baina alkainat ba'dhuha na viumbe kadhalika kuwepo baadhi yao kwa kuwepo kwa wengine kama vile watoto kuwepo kwa ajili ya sababu ya wazazi wawili hii ni sababu Kuwepo kwa wazazi wawili wakapatikana na watoto na hivyo na vizazi ba'dhuha ma'a ba'dhin yamna'u man an baatan hasudfa utaratibu huu wote wakataa kuwa mambo yalichotokeza tu ghafla hivi la lazima kunaye aliyeweka tartibu hii. mpaka mambo yakawa ni yenye matukio yakatukia kunaye aliyeka mpangilio huu asema idil mawjudu sudfatan laysa alani dawmin fi aslin. kwa kuwa kitakachotokea kwa ghafla halitokuwa katika nidhamu Laysa ala nidhamin fil asli Halitokuwa katika nidhamu katika asli ayo fi asli wujudi fakaifa yakunu muntadhiman manhala baqauhu watatawuru kile kilichozuka kwa ghafla katika asli halitobakia katika, katika utaratibu fulani jinsi gani itakuwa viumbe ayo yakunu muntadhiman hala baqaihi watatawuri jinsi gani vitu vitakujatokea kwa ghafla kisha vikawa ni kwenye kuendelea kwa mpangilio fulani na utaratibu usiokuwa na kithilafu. Ulimwango huu utaratibu ulokuepo wa kuchomoza jua na kutua. na usiku na mchana. Lau ingelikuwa ni jambo la ghafla, basi jambo la ghafla haliwezi likajipangilia Na wala pamoja na hivyo, lau lingetokea ghafla, Haliwezi likabakia katika kuendelea katika mpangilio. Na maalum katika kila siku aiywa mpaka siku ya kiyama haiwezekani ha, ha, jambo hilo asema wa idha lam yumkin an tujada hadhi almakhlukat nafsuha bi nafsiha na iwapo kuwa haiwezekani viumbe hivi vienyewe kujitokeza aiywa kwa nafsi yake wala an yujada sudfatan na wala hakuna uwezekano kuwa zilitokea kwa ghafla taayyana an yakuna laha mujidun itakuwa ni wajibu kwa vinavyo aliye vileta iwapo havikutokea ghafla na iwapo kwa nafsi yake havikujiumba aiywa basi lazima kuepo kunaaye aliye aliye viumba wa huwa Allahu rabbul alamin naye Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin wa kadhakar Allah ta'ala hadha ad-dalil al-aqli fi surati tur na Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaja dalili hii ya kiakili. Naam katika surat tur Kuwa hakuna chuchote ambacho kwa kimejiumba. Na wala hakuna kilichojileta jileta kighafla. hili dalili la kiakili katika surat At-Tur. Sema Allah Subhanahu wa Ta'ala: Am min ghairi shay'in am ni wao wamejiumba wenyewe? pasina muumba Amhumul humul khaliqun Am khuliqu min ghayri shay Je wa, wa pasina chochote Am humul khalikun, au ni wao ndio ambao kwae Jeni Je ni wao ambao kwae pasina chochote yani wamezuka wenyewe au ni wenyewe wamejiumba Hii ni aya Allah Subhanahu wa Ta'ala akiwajadili makufar wa Kikureish katika zama hizo Zama zawahi kuteremka Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwauliza baadhi ya maswali za kiakili miongoni mwa waswali za kiakili ya kumthibitisha Allah subhana wa ta ta'ala ameb kuwa wafao wa mwenye kuuliza katika hizi ayat za surati tur am quliku min ghairi shay'in ji waliumbika pasina chochote yani pasina muumba amhumul khalikun au ni wao wenye ambokuwa walijumba Asema sheikh yani annahum lam yukhlaqu min ghairi khaliqin yani wao waliumba pasina mwenye kuumba wala humu الذين khalaqu anfusakum na wala wasio ambokuwa wale jumba fata ayyana aykuna khaliqahum huwallahu tabaaraka ta'ala basi wapu mawiliote hawana jibu wajue kuwa ni allah subhanahu رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة التور جبير بن متعم قبل اسليمكواكيه اليو مسكيه متوم صلى الله عليه وسلم اكيد سما هي سورة التور ايوه ilikuwa katika swala ya magharibi akisoma hi sura kabla ya kuslimu kwake asema falam ma balagha hadi alayat mtume صلى الله عليه وسلم alipofika katika hizi ayat ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ج ني و هم بكو و ميعمبوا بس ينا مومبى اليو عمبى ام و مجمبوا واو nafungoza hazina ya mola amuhumul humu au ni wao ndio watawala wa kila kitu maswali haya waulizwa makufaru katika zama hizo je nyinyi hamjiongoa na muumba au mejiumba nyinyi wenyewe la nyinyi ambokuwa mmeumba mbingu na ardhi la hawana yakini kuwa ni wao ambokuwa wamefanya hilo bali katika dhamira zao kunae ambokuwa wametumba kunaye ambekuwa ameumba mbinguni na ardhi ni inyenye ambokuwa mwamiliki hazina za Allah subhana wa ta'ala kwa yakini wajue kuwa la bali kunae mwenye kumiliki je ni ambokuwa ni watawala kila kitu wanayakini kuwa hawatawali chochote katika ardhi ila mambo madogo madogo basi kwa dalili hii dalili hii ya kiakili lazima wakiri kuwa kunae ambekuwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala asema Wakana kana Jubairu yawaidhin Na jubairi ibn Mut'im zama hizo alikuwa ni katika washirikina. Qala asema aliposikia aya hizi kisomwa kada kalbi an yatwira. Moyo wangu kupuruka. Yaani hili jambo la kiakili amezungumzishwa Kujadiliwa akili yake. Asema nilipotadabbar mambo haya Moyo wangu ulikuribia kupuruka. Eyo kuruka. Wadhālika awwalu mā waqara al-īmānu fi kalbi asema na ndipo mwanzo imani ilipoingia katika moyo wangu. Na Qur'an mara nyingi Allah Subhanahu wa ta'ala ndani yake hujadili na unakishi watu wapinzani kwa dalili za kiakili. Kwa dalili za kiakili. Lau watarejelea nyuma wakitumia akili zao basi watafikia katika katika haki. Hadith rawahul Bukhari. Anasema walanadhrib mathalan yuwaddih dhalika tupigie mfano wenye kubainisha dalili ya kiakili wa kuepo kwa Allah subhana wa ta'ala. Fa in law haddatha ka shakhsun an qasrin mushayyad law atakusimulia kuhusiana na kasri mushayyad lililo jengo kasri kubwa naam lililo tengenezwa aḥāṭat bihi l-ḥadā'iq li-maẓingīr wa ma limezungukwa na mabustani wajarat baynahā l na katika bustani hili au mabustani ya kasri, kasri hilo, lakimbia mito, kunayo mito ambokuwayapita wa mulī'a bil-furush wal-usra walasirra. na kadhalika hilo ndani yake kumejia alfurush aywa malazi zimepangwa aywa walasira na vitanda vyake vimpangiliwa wazuiina bi anwa'i min, min mukawimati wa mukammilati na limepambwa, kwa aina tofauti tofauti za mapambo wakala laka kisha huyu mwenye kukusimulia habari ya kasri hii akakwambia inna hadha wamafihi minka kamali kad aujida nafsahu akwambie kuwa, waona hilo kasiri ambalo kwa nimekusimulia lilijileta lenyewe lilipatikana pasina mwenye kulita, kulipamba wala kulitengeza lilipatikana lenyewe naam au ujida haka da sudfa biduni mujid au lilipatikana ghafla pasina hiyo ambayo kwa amelieka mtu akueleza kabari hizi mtu akusimulia habari hizi la kasri ambalokuwa kwa limepatikana pasina yeyote kulitengeza asema shek la badarta ila inkari dhalika wa takdibihi utafanyaje moja kwa moja hutamwacha amalize mazungumzo yake akikwambia kuwa hilo kasri lilipatikana lenyewe moja kwa moja unawazim wewe Hujifahamu, utamkemea na utamkana sikuweli tuta hii jambo la kiaakili wa adathadihi wa hadithahu safa minal qaul na mazungumzo yake hayo utayakuzilia utasema ma, maneno haya tu ya kuporo, ya porojo haya ni haya ni porojo pengine umetumia kitu aiywa utakuwa ni mwenye kumdadisi tena kama ajifahamu umpe na maji ili arudi katika akili saosal tribe Waalaikumsalam warahmatullahi Asema wa adatta hadithuhu safha minal qawl ungelizingatia uh, au maneno yake kuwa ni, ni upuzi Asema afaya baada dhalika baada ya mfano huu ayo an yakuna hadha bi na ilivyokuwa wasamauhu samahu na mbinguni zake na ardhi yake wa aflakuhu na nyota zake na am wa na hali ambazo kuwa zapatikana ndani yake wa nidhamu albadi ilbahir na nidhamu ilokuwa ndani yake nidhamu ya kiajabu kuwa tunazo misimu tunayo usiku na mchana na tunao msimu wa mvua tunao msimu wa vyakula Yaani mpangilio maalum. Tayib, kad aujida nafsahu je utakubali mtu akwambie kuwa ni dhumu hii na huu umejipatisha Pasina yote? Au ujida sulfatan biduni mujid? Au likawa ni lenye kujipatisha fasina yote ambekuwa aliyeka hasha wakalla. Iwapo mfano wa kasri jambo la kidunia, haiwezekana je jambo la hakika lilo li, li, li, li, li, Litajuzu kuwepo pasina alofanya hasha wakalla hii ni dalili ya kiakidi ya kuthibitisha kuwepo kwa Allah subhana wa ta'ala mfano wake wa kisa hii ni kama vile inayosimuliwa kuhusiana na Imam Ab Hanifa alipojadiliana na baadhi ya wenye kupinga sifa za Allah subhana wa ta'ala sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ta akasema wewe kesho Eyo tupange mjadala. Tutakutana katika uwanja fulani, sehemu fulani, tujadiliane kuhusiana na hilo. Alimama akachelewa kuja katika uwanja wa mjadala, mpaka wakaona kuwa ameshindwa. Mara akao nimenye kuchelewa, akaao nimenye kuja kuchelewa. Alipofika akalaumiwa, wekwa kwa nini unkuja kuchelewa? tuliahidiana wakati kadha kadha. Akasema, "Jamani, ilinitokea jambo ilimtokea jambo ndikosa nikachelewa Nalo nikuwa, nilipokuwa upande wa pili wa ufuo sijaweza kuvuka ila nilikuwa nasubiria chombo lije ili niweze kuvuka nikasubiria hakuna aliyekuja na chombo chake mara mti ukavunjika ukanguka chini ukapasuka pasuka ukajikatakata Uka ukajitengeza safina Ukawa kwenye maji na mika. Kapanda likanileta mpaka hapa nikanivusha wakamwambia una azimu wewe haya mambo ambayo kwa hayakubaliki kabisa akawambia hivyo hivyo haikubaliki kabisa nyinyi mpingi kuwepo kwa Allah subhana wa ta'ala ulimwengu umejipatisha vile la mjadala ukaisha aiywa kwa dalili hiyo nnam lilillahil hamdu umma inayo wanachuoni wake rahmatullahi alayhi asema at atalif dalili ya tatu ya kuepo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amad dilalatush shar'i ala wujudi Allah Ta'ala. Amma dalili ya yakisheria Qur'an na sunna za kuonyesha kuepo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falinna alkutub as-samawiyya kullaha tanthu bidhalika vitabu vyote vilivyotareemshwa toka mbinguni ni vyenye kuthibitisha hilo. La taja kuepo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. وما جاءت به من الأحكام المتضمنه لمصلحه الخلق نا كذلك vitagu hivi vina ahkam zenye kukusanya maslaha za viumbe dalilu ala annaha min rabbin hakimin alimin bi masalihi khalqihi tandae vitagu hivi vimetajwa ahkam zinazofungamana na maslaha ya yaa wa jao ni dalili ya kuepo kwa rabbun hakim mola mwenye مجوزي alimun na mjuzi bima salih qalqi mjuzi wa maslahiya vimbe vyake wamaja ath bihi min al akhbar al kauniyya allati shahida al waqi bi sidqiha dalilun ala annaha min rabbin qadirin ala ijadi ma akbara bihi habari za kiulimwengu ambapo kuwa tashahadu alwafiq biwadhahiri unashuhudia habari hizo aywa kwa ni kweli ni dalili ala anha min rabbin kadirin. ni dalili ya kuwa ni maneno ambayo kuwa imetoka kutoka kwa mola ambaye kwa ni muweza ala ijadi ma akhbara bihi muweza wa kuleta yote ambayo kuwa amea taja. Yaani katika vitabu ambavyo kwa vimeteremshwa kutoka kwa, kutoka mbinguni, vitabu vya Allah Subhanahu wa vinavyo akbar zenye kuelezea kuhusiana na huu ulimwengu na vipi ilivyotukia. Na ukweli ni kuwa tunaposhuhudia, tuona kuwa maneno yafikiana ya na hali au hali yafikiana ya na habari ilivyoelezwa katika Qur'an. Hii ni dalili ya kuonyesha ya kuwepo kwa Mola mwenye uwezo wa kuumba viumbe na kufipatisha. Na, na Qur'an imetaja adila nyingi na Sunna kadhalika dalil za kisheria za kuwepo kwa Allah subhana wa ta'ala. Lau atazingatia mtu ayat na Sunna za Mtume صلى الله basi atazipata kwa wingi hapa ametaja, hapa ametaja maelezo kimktasar amlanna katika dalili za kuwepo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala asema wa amma adillatul hiss ala wujudi Allah wa wajhain ama dalili ya kihisia zenye kuashiria kuwepo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala famin wajhain ni kwa namna mbili ahaduhuma namna ya kwanza annana nasma'u wa nushahidu min da'in sisi twasikia bali twashuhudia kuwa wenye kuomba wenye kunyanyua mikono yao na kumomba Allah subhanahu wa ta'ala twashuhudia kuwa wajibiwa maombi yao wa gauthil bali twashuhudia kuwa walofikiwa na matatizo makubwa Allah subhana wa ta'ala huwa ni mwenye Kuwajibu maombi yao yote haya ma yanadulla dilala qati'ah ala wujudihi ta'ala ni dalili ya mkato isiyokuwa na shaka kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala hii ni dalili ya kihisi dalili ambayo kwa toahisi toyaona toshuhudia taib qala Allah ta'ala sema subhanahu wa ta'ala wa nuh an min qabl fastajabna lahu nakumbuka nuh alayhi salam alipomuomba Allah subhanahu wa ta'ala fastajabna lahu tukawa ni wenye kumjibu doa yake nipi alisema ee mola wangu hao washakuasi na wala sioni yeyote ambaye ataamini baada ya hawa ambao kwa waamini basi wagarikishe wote fanyaje wagharikishe wote ikajibiwa doa hilo kwa gharaka ayo ikaletwa gharika ambapo waliamrishwa yatengeza safina uone akatengeza safina wakapanda yeye na aliwaamrishwa hawachukue kisha ikaja mafuriko aiywa na ikawagharikisha wote dua lilikuwa limejibika hili tulikubali sisi wenye kusoma Qur'an na wasisoma Qur'an walitangua hilo hii ni dalili ya kuwepo kwa Allah ambekuwa ni mjibu mtume wake Wakala ta'ala nasema Allah subhana ta'ala idhotasgifuna rabbakum fastajabalakum kumbukeni pindi mlipomuomba allah subhanahu wa ta'ala msaada fastajabalakum akao ni mwenye kuwajibu katika vita vya badu watu walikuwa ni wachache na ndo mwanzo wa akabiliana na makafiri uwezo wao ni mdogo wakaao ni mwenye kumlilia allah subhanahu wa ta'ala lakum. wakashinda aiywa watu 300 dhidi ya watu 1000 ika ushindi kwa watu 300 mzimu akawajibu wa fi sahihi al-bukhari anna Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala ninkuja katika sahihi al-bukhari Anas sallallahu alayhi wasallam anasema inna arabiyyan dakala yawm al-jum'ati wa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqtub aleingia mbeduisi siku ya jum'a na mtume yuko juu ya mimbar yakotubu faqala ya rasulullah aka itana huyu mbeduisi ewe angamia waja aliyal na watoto wampato na njaa fad'u allah lana muombe allah kwetu sisi awe ni mwenye kutupa faraja farafa yadayhi wadaa daa mtume sallallahu alayhi hapo hapo akawa ni mwenye kunyanyua mikono yake na kuomba fatara sahabu amtalal jibal zikazuka aywa, mawingu mfano wa zikatanda kote mfano wa jabali. falam yanzil an mimbarihi hatta ra'aytu al matar yatahader ala lihiyati. asema ana sallallahu alaihi wasallam hakushuka mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka mimbari. ila nilikuwa naona kuwa ndevu yake ikiloa na ikitoa maji ya mvua alinyanyua mkono akamwomba allah subhana wa ta'ala mwezi mungu atremshie mvua ikawa ni yenye kunyesha mpaka akawa ni mwenye kuloa katika ndevu zake akasema wa fil jum'a atania nilipokuwa ijumaa ilofatilia kama dalikal arabu au gaira akasimama yule mbendui au mwingineo fakala akasema ya rasulullah eye mtume tahadda malbina majengo yameporomoka yavunjika sasa aywa wagarqal kanmal, mali zilikuwa zaangamia sasa zagariki katika mafuriko Taib? fadullah lana muombe Allah awe ni mwenye kutu, kutu na kutupunguzia na mvua nyingi Farafa rafa yadayhi sallallahu wa wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam akanyanyua mikono yake waqala allahumma hawalaina wala alayna akamomba allah subhanahu wa ta'ala ewe allah tu ondoshie na mbara, ya mvua hii wala alaina na wala isiwe dhidi yetu utakapoondosha Iwa isije ikawa ni mangamio mengine ya ukame. Famaa yushiru ila nahya mfarajat. Mtume صلى alikuwa akiashiria kwa kidole chake, aiyo, katika mbingu akiashiria basi huwa mbingu la pasuka. Yale mawingu mazito yakawa ni yenye kusambaa na ku, kuondoka. Kila akiashiria ma, mawingu yana yanaondoka mpaka yakawa ni yenye kuondoka mawingu mazito ya mvua yote hayo walikuwa kiyashuhudia na alikuwa akizunguzana na Allah Subhanahu wa ta'ala kimsimemeza akimuomba Allah Subhanahu wa ta'ala hii ni dalili nam sharia, aur, ya kisheria au ya katika naniyo ya kihisi, kuwa Allah Subhanahu wa ta'ala ajibu bali yuko Allah Subhanahu wa ta'ala asema wa mazalat ijabatu dain amran mashhudan ila yawmi hadha na bali bado twashuhudia mpaka leo hii siku yetu kuwa watu waomba na wanakuwa ni wenye kujibiwa liman saddaka al ila ta'ala wa ataa bi kwa yule ambaye kuwa atakuwa ni mkweli kumkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala na akatimiza masharti ya kujibiwa dua yake basi takuwa utakuwa ni mwenye kushuhudia kuwa ni mwenye kujibiwa huyo hii ni namna ya kwanza ya hisi kwa kuwa Allah subhana wa ta'ala yupo asema thani nje ya pili ya kihisi, ya kudhibitisha kuepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala anna ayati al-anbiya allati tusamma al-mu'jizat aya za mitume ambazo kwa zaitwa miujiza, usisemwe kwa ni miujiza bali lakini jina au tamko sahihi ni ayat si miujiza aiyo yushahiduha nnas watu wameashuhudia na malaika au yasmauna biha au wanayasikia hizo miujiza burhanun qati'un ala wujudi mursiluhum ni dalili niam ambayo kuo yathibitisha kuwepo kwa watuma na ni nani ni Allah Subhanahu wa taala hizi miujiza ya mitume ambayo kuwa ni ya kweli zithibitisha kuwa kunae ambaye kuwa amewatuma kwa miujiza hii wa huwa Allah taala lianha umur kharija an nitwak albashar kwa kuwa mambo ambayo kuwa ameyafanya hawa mitume ni mambo ambayo yatoka kutoka katika uwezo wa mwanadamu hakuna mwanadamu ambokuwa ana uwezo wa mambo haya ya Allahu ta'ala ta'yidan li wa nusran lahum mwezimu subhanahu wa ta'ala amewapa mitume yake ili kuwanusuru ni mambo ambokuwa launi wao wenyewe hawaongeza kuyafanya walakin allah subhanahu wa ta'ala amewanusuru kwa kuwapa miujiza ujiz, mi hii mfano mmoja wa hilo Mithalu dhalika tu mosa salam aya ya Musa alayhi salam hina amr Allah Taala an idrib bi asah al-bahar al al pindi Allah Subhanahu wa Taala alipomwamrisha awe ni mwenye kupiga katika bahari Nam? fadharabahu akawe ni mwenye kupiga kwa fimbo baharini famfalqat nay ashara tariqan yabisah alipopasua alipopiga katika bahari basi likao ni suka, pasuka njia 12 ambazo kwa zimekauka njia zilizo kwa zimekauka njia ndani ya bahari Allah Subhanahu wa ta'ala ameisitiza amekukotoleza kusema ayu, yabasa sio njia yenye naniyo matope na udongo la bali yabasa hili jambo mayahudi wanalishuhudia bani Israel walotumiwa muhammed Musa الله عليه وسلم wakadhalika wenye kusoma injili na wana taura washuhudia na sisi mimbabi bi aula wenye ku kbali mitume ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wote ni wenye kukiri kwa miujiza hii. Anasema qala Allah Subhanahu wa Ta'ala kama nilivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala ila Musa tukamfunulia Musa salam bi kuwa piga kwa fimbo bahari fa fanlqa likawa pasuka, pasuka. fakaana kullu firqin qatwul azim kujigawagawa ikawa kana kwamba ni milima yani njia baina ya milima hili ni muujiza aliopewa Musa alayhi salamu wa hakadha Isa alayhi salamu miujiza yake na mtoshuhudia na kadhalika mtume sallallahu alayhi wasallam Muhammad sallallahu alayhi wasallam anazo miujiza mtalaka hina tulibat minhu quraishun aya au hina tulabat minhu quraishun aya makureshu walipo mtaka aayete mujiza, aya akafanyaje fa ashara ila alqamar mtume salalahu alayhi wasallam akaashiria aiywa mwezi famfalaka fiqtaini faraahu anas likao linayukupasuka vigawanyo viwili na? na watu wakashuhudia hilo watu wote wakashuhudia mwezi umpasuka wafidhali kaula hu taala na ndipo allah subhanahu taala sema kuhusiana na hilo iktoro batisaa imekaribia kiyama wanshaqqa alqamar na mwezi ushapasuka hii katika ayat ndogo aywa, za kiyama ilishapasuka mwezi dalili kuwa kiyama imekaribia wa yarau ayatan yuridu wa yaqulu mustamir Walakin aywa hali hawa watu ni kuwa wanapoona au wanaposhuhudia Ayati hizi na miujiza hizi huoni wenye kusema ni wenye kupuuzilia, na kukengeuka wayakulu sihiru mustamir hizi ni uchawi tu zenye kuendelea bado badala ya kuamini jambo la kweli linatukia wamelishuhudia wasema la hii ni uchawi tu si lolote Mwenyezi subhana Ta'ala awatahadharisha na mitume tofauti tofauti kadhalika wanazo ayati, ambazo kwa subhana Ta'ala amewapa zote hizi ni dalili ya kuwepo yule ambaye amewapa hizi aya naye ni Allah subhanahu wa ta'ala Hili ni jambo la kwanza kwa yeyote ambaye asema kuwa kwa anamwamini Allah subhana wa ta'ala lazima aamini kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala inshallah katika darasa zingine zitakazokuja tukipata wasaa na taufiki ya Allah subhana wa ta'ala na tuombea hilo tutakuwa ni wenye kutaja yalo matatu yanayofungamana na al billah ili mtu atakaposema kuwa yeye amwamini Allah subhanahu wa ta'ala basi ajue ni mambo haya ambayo kwa anayokusudia wala siyo matamshi bilashi maneno tu sokuwa na maana yoyote wallahu alam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi Waslam wasallam barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan